Aiteritu maitze gure basterrak iskutatzen diskitanean zer iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten ortuan hazten bai naiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak Ikusten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Egun eta ongi etorri gure bazterrakema. Gizon jontan euskal irratietan eskuaraz, eskual herrietan imiltzen gira espaldidanik eta hainbeste gauza ikusteko hori zauku gertatzen aldi jontan ere pagoetako natur parkean. Zahaustik urbile, eh? ariako herriari buruz joanez hor, Dugu parke berezi hori, natur parke hori, largoita hemen sortziak eta hor itu garan etxeak, hor azpeit eskual erakustuki bezala, natur erakustuki, eta enitz gauza hor ikusi e, ditugu joan den aldean ziratz horko kidarekin. Azken egonaldia dugu, itu gara netik gira, toki bedesi batetarat, agorre gira. Hau da, e, parkeko erotazahar bat, or, burdin bat eta hor Aspaldiko mendeetan eh, egiten zen eta lantzen zen burdina. Horituko egun bizitatu gom, elde berezibatez, behinan da. jautsiko gira ere baratze botaniko tikk uh, uregiraino hor, dena patah baitira bazterrak. Hainitz eh, landare or, uh, mundu guzikoak ikusi ditugu, behinan tokiko gauzak ere. Tokiko gauza dudarigabe errotta edo ehira zahar hori. Horra, ongi eto pagoetan, Bezteri gabe joan den aldian, uh, abiatu dugun bahatze botanikoaren bisita bururatzen dugu. Zer nahi izati ez berdin badira, bistanda ez dugutena ikusi, hori tera dugu. Beraz hor pagoeta, txirik gointen dela neguko egunetan, eh, prima deran da, eh, eta hor da bistanda egun pasnaizbiteko parada, gaitza, baster horietan. Bezteri gabe, beraz, batze botanikotik behiti gogoeta frango eginen ditugu ditugula bistanda. Zaitzen duko beste, beti, beste gune bat, uste zortzi gune bat dira orotara? Zortzi gune dira eta hemen... Ba... Urkiak zeburek ikusten dira? Gehien bat ordea hemen aztigarrak eta bigarren gune honetan. Aztigarrak eta... hemen. Egan behar da honetan etortzean, e e e e nola ekan, baratze honen planu bat eskulatzen alde da, eh? Ba, Tand, e eta, baita de, informazioa gune bako ba, ba, ba, hori, informazioa baita. Megira me bigeren gunean, ezken batean, eta... Baita... Horri da, hori bateko zuaitzik zaharrenak daude gune honetan. Eta hori izan dioten den, gain, baita, kamelia, errondo dendro, magnolio... Horto dendro egiteko, estia egiteko, gauza on bat, eh? Hau da, ho, Nepaletik, etorri, emendezagun, landa bat, azer, hastigarra, uh, hastigarra, haure, eh. Ba, hori, honek dauka bere zitazuna, o, interesa, neguan, eta udazkenean, ba, bere ortoen koloren gatik. Ba, ba, hamen da, gune mm. koloreztatzen dute, eh, ta. Ta hau, gatik, gordetzen dituen gune bat, hau. Horik ere, gorostiak hori gaiz? Bai, gorosti... Oh. gorosti bat izango no da. Nok, nok pentsalezake, gorostiak dela hori. Gortoan gati. Ema ten du erramoaren orto. Bai. E e e <totipan> <totipan> Boa, bola hondi batzu. Mandezagun, nek edadura hondia hartzen du, eta... Eh, Bero... Oso tasun horrekin. Berro da, bola batzuk endu beharko dira. Asko... Bakotxari itzala no, maite maitute, ez? Eh? Eta azkenean igual batzuk ba, galduko ira itzala gehiago dutelako baina ba, ba. beste lekuren bat horkitu arte. Vera pensa dira garapenaren eta etapa guztiak ere ba. fiska Ba txikia gainez babestuta ikusten dira daudela ba bestela orkatzak eta beste animaliak sartzen dielako ostoa Lehen ostoa horien gustoa oso meite baitutete. Ba. Ba. La lagutzen dute ere arbolata gai hasala kenduz eta hola beti bilki gira bidieska ja, horietan bai eh? hemen beste karkus bat da, ja ostoa galduta da, ja negutik negua gainean daukagu eta ja si ja galtzen eta pa pagorik ez utam beste ikusi pagoak ere badia e... funtzen denetan badira mestatu bai da, men baloratigan pagoak adidez e, gutxi, bakarren bat egon goda, azirako... Ah, ba, ba, Zenta am, pagoeta azkenean, pagoaren erimoa da. Bai, Le, bai, izen, ba, pagoetako mendia bai. Lorategia agian gehiago aritzen, ba, ba, gira, aritzak. Zena bestela naturalki, itxasbaztegean aritzak heldu dira, e, naturalkia la e, e, Bai, e, aritzak, azten dira, e, berreun, lareun, lareun metro, laren metro inguruan oh. azten dira eta pagoak berriz horren gainetik eta bai aditzen uh, uh, Gipuzkoan argola bat uh, asal bereziarekin beresiarekin eh bai chinago Betulako stata chinatik heldu zakuna ze ze argolamota da de. Ur -e, urkiaren urki familiako familiakoa beroda urkia biskarata eta Ashalairotsen zegozen daia. Da, da, da. Erako eh, hosto bat. gorosti bat. Hostoarengatik ez atzean ona ni bai fruitua. Bi, bihi ikusten dira hori. Bai, fruituarengatik ezaten digu. Ah, ba, Gorosti emea izan zan hau fruituarengatik. Bi mota bait dira arratamea. Bai, emea, gorostiak gorosti. daube arrak eta emeak, eta emeak ematen digu fruitua. Beste zuaitz asko berriz arrata emea whites berdinean. Ba, hoita ere, gekkursa edun coliflora, eh? uh, horra sains bat, ba, historikabe biztan hau ia, uh, Asia, daire. Balkan, Balkanetarik. Balkane beste gorostigat bat, zeraudia ez gure eskoldekoa klasikoa hostoekin txista batzu bezala dituenak eh Ene beste gorostia hondiarekin hoben ahbola hondibilakatzen da gorostia eh ta hauek bai batzuk bai Ane masti arako la hondo besela kosera kidako bai Eben txaurik beste gauza bat ez dugu ahipotu behar batea eta izintasuna nahiz txoriak entzutan diren, miska bat. Eben eh? bai eh, errepidetik eta urrunago gaude Azken bat ean errepitean ez dugu eganean berriro. Kasi iku behelta emarnabesean. Azirako lekura iritzik ega, bazarri ingurura iriztena eta angoian ahia berriro ikusten dugu. Ahiako herria la ninguna argitzeneme mesela ristico ah, eh, la noata però iguskia hai beste aritz ah da faget korkus fagus da pagota uber ah, ah, ah, nah, baina eh? fagus bat asplenifolia bon <laughs> faga sea hiz e da no, bon, no, familia bon pagoe familia gracias bai si tu goikusten pacak hemen luhiamenan va tsuken Ez, gani pago gutxiago daude hemen alturaz da, ere. O, gora betira, beti dai, dai, ba, ere. Go racha go betira betira. Bai, betira goragoa. Ba, bat metatik gora. Eta hemen gira, 200, 300 bat Eta honola giran. Eh, gutxiago. Bai. Be, azpitik aia dago 300 metotara. Ah. Go daude aian mm. azpitik. Ba, Udazkenean ikusi beharreko guneak, ah, ba, ba, ikusi sines. itugu. Ba, berrian berriz, ba, bolzgarren... Lo, lorean ere mua. Bai, loreak da, gehiago. Garen ere urte guzian irekia dela errandu gumeza. Ba, Zinez ba, eh? ba. ikusteko eta ikasteko horik, eta... Ba, Hau, ematez da, eh? ta... eh, da du ere, agiña. Ba? Magina da, gipuz, ah, ah, da, uh, da. Da. da Gipuzkoako armarrian agertzen ari. Magina da ustenua aitzak ah. zirela. Alinia bia, hiru agin eta erreka bat da Gipuzkoako armarria eta hau da gina. Ostoz zapalada du eta ah. en, Fruitu gorrizka baita emate du, gorostia bezala harra e, e, eta emea. Eta erremegara da, pozoia dela. Pos, bai, pozoia dela, zaldiek zentzio. Eta erraten da ere uh, gerlako arkoak edo bai, egiten zirela. Ta. Zauritu eta ah, pozoia bai, sartzeko. eta bai, bai Ahian badago, eta, sur, sur, historio batean sur, badago. Zurbere zibadela oso, indartsua eta elastikoa eta Zeketa galtzen ari den landare bat hauele gutxi gora bera Ba, badira ez, asko hemen? Bai, galtzen edo. Bai, gipuzkan izan leno oso asko zeuden. Gero, bat da aginaga egia. Bai, tago, eta an, agin... asko dengozian, baina pagoetan ari dez, ba, duk, hagu, bat e, behor barrutiko gunean, ba, agin bat oso zarraena, eta agian zirureun baino, berreun urtetatik gora dituen, la, agin zarrak daude, eta... Bai, eta ari dira erlandatzen eta zaintzen. Ez dira aginak gehiago banatu eta dira, bata bestea engadik, ez dia, aginen basoa gaurkitzen. Baina bai, gipuzkan lehen oso ugaria zena, oain egian gutxiagoa. Gora bada frutu batekin uh, edatzen da, hau? Bai, era... frutu emendu, fru, emeak baita ere, ah, frutu gorri bat frutu ere, gorri txiki bat. Frutu eh? gorri hori agian ez dago zointxua, baina barruan daukan nazia bai. Mm -hmm. Beraz. Bai bai, ja, farmatoda o geñatik, ba. A Sintentagasak orriorien jaiteko gogoa baita, baita dutan. Kontu za. Bai. Pero suerte da, leren men natural le zaren bat besori temperaturak beti egokia uh, kedo, bai. apala kedo, goxoak egoten die la. Pandare eh. mm. guztiak edo ez utzikusi hemen intsauhak edo ondorik badenez edo Bai, baduzko uh, hemen Eta gero hemen magnolio bat bai jaotzen da bai magnolio handi bat dalko har txinola pasatu koneziin momentu de comune eta uritzak ere badira hemen do ikustenean bai gorregirat heltzen dira uh, pixkanaka or, uh, labek burdin OLEK badute historia zahar bat er Diaro geoztik hor finkatzen zen industria biziki importante bat. Burdinak armen egiteko laborantzako tresdenttzat eta genitz gazenako balio zuen,gorrriko historia hori aipatuko eh, dauguzirazekitz gauza ere ikasteko para da. Hola, Lituaren, uh, beraz, uh, zentrotik jesten eh, gira, gorre gira. Zaten gorrekin, da, ura baliatzen baita, beraz, apaldu behar gira, bat Eta hemen berritz baratze hori gultatzen dugu, hemen, eh? parte bat. Eh? Ba hemen beste bigune desberdinitatik jatsiko gea, Hemen ja ikusten dira loreak eta a, diala gehiago, zuek baino, Eta goiko zatitik jatsiko baginean, goiko aldeetik jatsiko baginean. Eukiko genuen koniferen gunea. Ben ikusten dago ere, beste lorezain bat haidala lanean la ha. ha, ba. ha. Eta guen aldapa ha. bera hatxi ha, berraukau ba, Agorre gira gaizteko Zenta, beti betiakina da la, landarekin uh, Negoari buruz, behar direla Adar batzuk endugu edo Gartzeko gizan edo badan teknika bat bai. ba, Landare bakoitzari gokituaz estueta danola mostudo mais ¿no? eusteko aiztea se sea... <tose> tinatika urdeldu amalmelita seta likidat dunbax formozana formozatikulas baionetik pa no, palmundoak emainkusten digo hor ah, mira hor geiago hor palmundo ah, desde rinasko daure bai baiia da palmundo txas basterekogandarea gero eskolegian no le ranet txas, txasturi txasoko marinelak egarki aspaldiko zera dira ere ez dut mm -hmm. hori gartzen zen gutxi mm -hmm. egontzelako marka zera <laughs> eta orioa agorregira gu bideo honetatikoa zaldapa bera agian ba, esoso... bai jaustenari gira da gero itsuntzen bai gora <laughs> baino badago beste modu bat kotxeaz gerturatu oh, ba, ba, al izateko ba, ba, ba. eta gero 15 minutu oinez baino eh, ordekan Eta bide garbia asfaltatuta Eta bora, oinez gunea da, oge? Bai Eta hemen beran, ja, bai, hemen daude, zagarrondoak, hemen daude Gure nango, zagarrondoak Kontuzatzi behar da hemen, okatxarekin Basta da, luhia, zongi da, okita, bai, bunen derak ditugu, eh? Eta zongi da, bai, bunen derak ditugu, eh? Eta hemen eh, temperatura goraka da horrek zer bete lagindu edo nola sentitzen ditzen da parko? En temporada, está aski denbora, hemen badela hori ez. Bai, ni aqui da parkotuz. Ez ez. ez, ez. <hazos> ni hakeral, hemen ez está asko. Betor, ani, bueno, hemen go gehienak, gainez. Eh, leku bero be, edo peletakoak izanik da. Oh, Ez dira kalteatuak nenna. Bueno, bai, bai, notatzen da igual, klima han bai baian. Ba, gaur egun elur gutxiago edo egiten du klima bai aldatua. -sasoia ez, sasoiak ere pizkat aldatzen dira, Igual udara, gero pizkanaka gertatzen baita hori, ez dira ongi konturatzen nenna. Bai. Ama joko izutes, bada landari batzu indartuko dira, beste batzu ezagiten. Ba. Hmm. Bai, ta animaliak eta derai. Aldatuko nah, dira batzuk, hobeto bitzina oain ganez. La urtaro berren, bi urtaro tara. Ta ta Paseski hemen Erle Asiatikoa. Erle Asiatikoa. Bai, hori, bai, listor. E, listor hori etorri da. da bai, no? bai, bai, bai, bai, ben, listor hori etorri da. Eta Erlekin arazo. Eta Erlekin arazo. No? Bai, arazo ondia, bai, erlek, baduzkatea beste arazo asko ere bai. Ba, onjo mota bat, akaro txiki bat, akaro armian matxo txiki bat hartzen zari buru ganean da horrek bai kalte egiten die asko, eta hor du pozoiak eta erabili berdia eta horretaz gain, bain sartu zaigu listor asiatikoa Horrena horka zerbait egiten da, hemen e, duriz ez du aspalde egipuzkoan sartua dela hori Bai, bueno, aspalde, duela urte batzuk sartu zen, ematen duz Levante aldetik de, de. eta kostalde guztian, Levanteko kostalde guztian zabaldu zen eta bain berriz zabaldu da baitare kantauriko kostaldean Eta oso ondo ezarri dira hemen, zebatik ezetasuna handia dago. Baiek, ba, txina inguruan eta zaukaten bezala, mendi inguru honetan, Eta, ba, erle eta zelikatzen dira, orduan erleak, haidia, ba, arriskuan jartzen guk erleen ba, bisita horietan ah, egiten, guk egiten dugun bisitan, ba, garantziori. Erleen garantzia hori dugu, polinizazioa, ba lan handia egiten dutelako erlea eta erlerik gabe, esaten da ba, barazki eta fruitu asko galduko dira galduko direla, direla. Oh, yeah, yeah. eta guk e, jartzen dugu trampa moduko batzuk dira asiatikontzat ba botella batzuen barruan sartzen dugu mm. basok ah, rezerveta bai gozoa hau da ardoa garagardoa eta <laughs> siropea <laughs> Eta ordun gozo horretara joaten dira ba, listorak Gure aldean ere hori ba, ba, Eta hori txatxita harrapatuta geldzen bakarrik Beste intsektu mota asko ere bai Ere, ba. ere, erakarkatzen du orduan iltzen dira intsektu mota guztiak Or um, edo, Jarri behar da udaberri edo idaia inguruan Ba asiatikoak e, ateratzen aztendian momentuan Ba, alda, aldan gehiagena beharik kalte egiteko eta ez beste intxektu guztiei Gero, erraten da ere beren uh, kofoinak edo beren kafiak behar direla zuntxitu horik bereziak bai, didat Zuaizetan Azki, ba, parte gorenetan jartzen bai, didat Zuaizako hiko partetan jartzen dira eta hori inberda zuntxitu hor duen Lehen hori ba, ba, nari zindu edo zeinak egin, joan behar da, e, traje Berezi batekin, hmm, ba, ziztaetatik eta... Zubiltzaileen, bai e, bat, duzera. Gainez, alturan da honez, iskaira altuak behar dira... Eta... Ba, ba. Orduk, zubiltzaileak, edo bai... Zara, oh, eltsen gira, beroz. Eta berleza nahi deitu behar zari, beraia jakin gozu. Zara, ba, bera, bera. Bitenako ziraz, eltsen Bai, bai. Lora, tegitik atiatzekeak. Ate hau, ireki har da. Ate hau, pasa har da. E, lorategitik ateratzeko. Baina. Ja, hemen, erreka daukagua. No, hau lorategia zen horainak da? Bai, hau da lorategia. Da, Lo, lorategia dauka... Ehm, da... da Erranginezake landare tege, loreak ez baita dena lore, ere? Bai, eta baita ere basoa, bere, ba, berezko basoa dago baita ere, hemen, eh? Asko ordozko duzaitzak, hemen txauden betidanik. ez ditu landatu. Eta hemen ere bai... Urritzak, hor ditugu ah, urritzak. Menetubo, ba, ba horiek ba, ba. Oria, bertako basoa, eh, inorrek ez ditu landatu. Baita hemen ja iritsi gea errekahala. entzuten da gura. Da, eta hor errekan ikusten da ubide bat. Ah, kanale bat da, bai, kanale U, bat, bat. da. Ta hori da bistan da delako ola hortaratelen. burdinola eta errotara joan den honetatik ere jongo aginan beste ubide bat eta presa bat aurkituko genuen. Hori aspaldiko muntadura da, hori bai, pentsatzen bai, alda. Hori burdinolaren eta erroten garaiko Hemen zortzigarren mendekoa. Bederan, hirugimendetakoa edo. Bada. Eta burdinola, bueno, burdinola berez, amagos mendetik. Na. Hori zi ziurtatu da, hor duan? Bai, amagos mendean ziurtatu da, ziren dokumentu bat agertzen da. Mila lareunda urtean, nola eh, agorreiko burdinola, Enrique Gaztelako, Enrique Laugarrenak, emantzion ah, laurga la eh, jabetza, pasatu zion laurga ingo eh, lardizabalei. Ez barkatu. Juan de abendainori, Juan de abendaino banderizoari, emantzion Enrique Laugarrenak. Eta Juan de abendainori, emantzion jabetza, baino aurretik lehenago zenkan Beltran jaunak, orduan. Ah. Naiz eta lehenengo dokumentu agartu amagos mendean bakigu edo pentsatzen dugu lehenagokoa ere izan daitek gara. Orduan kokatzen dugu amalau garren amai eta amagos garren mende hasi eran burdinolau. Hori ba, kokatzen da, aurten Europako teknikak kera emberdintxoak ba, ziren denetan. Hori da, amai ama garren mende inguruan zizterren fraile frailea ueizker hazi izan zabaltzen ba teknologia berri hau eta Aizeolak, aurretik zauden, aizeola mendietan kokatutako hola e, hauek, aizeola hauek, ba, ekarri zian aranetara. Mendiko aizea erabiltzen zaten, eta orain teknika berriagin, uraren teknika honekin, ba, aranetara geisten da, errekak dauden lekuetara. Eta ibiltzen gire, bidea hau hagistatua da, maten du, aspaldiko aldela, haure ez? Berritu hau hau berritua izan eh, da edo. berritua izan da, harria jarreta. Bai. Zer eta burniak, zara, zara, zara buruz baten ziren, entzatzen dut? Horiora. Horiora. Horiora. Bueno, hemen burnia beste burdinoletara eramaten zan. Burdinola bat, adiz, mantelo daukagu daukaguk, hor horregago. Kotxearekin iritsi itakien parkin horretan, dago mantelolako baserria. Ordez hon errota bat eta burdinola bat eta ba segureski imengo burni asko areamanzan han ah, ah. tresnak egiteko. Hemen bai dago bidezar bat atzean aiara igotzen dena. Ah, Kilometro bateko bidea da baina igoera ah. dena. Ara beraz, denik beraz ofitzenarikira hemen ikusten da, nahalako soaitzen erdian funtsiona ostu gutiago baita ongi ikusten da. Ehi. Goiko beraz u bide edo kanale hori eh, gainetik heldu Beraz, aski, gana edo a, nola ikan behereko batetiko goi metru gaurako ur erorketa bat ziren? Ba, bi ur ikusten bi dira, zergatik kan bi urbiltegi ditu burdinola honek. Ah, bai, bai, bat goian eta bestia. Bai, barako, goiko ba? urbiltegia izango da emezortzigarren mendean eraikitakoa, obrakoa hauspoak ah. mugitzeko ura gordetzen du. Eta ah. beko urbiltegia da, Amabos garren mendetik zeon burdinolarren zatia. Hasiera batean erabiltzen zan hurbiltegi hori mailua eta uzpoak mugitzeko, baina 18. mendeko obrarekin bakarrik mugituko da mailua eta goikoarekin, 18. mendekoarekin, uzpoak. Eta itsatsita ikusten dugu errota bat baita ere. Ba hori da gaineratu egiten okitan alt egiteko, eta bestera... Bai, no, uraren... Egotaren edo egiararen... Oe, uraren indarra hemen erabiltzen da bai, bi lantegi motauek, bi lantegi ezberdin, eta bi garai ezberdinetako lantegi hauek martxan jartzeko. Zeren burdinola izango zen amabos mendetik, emezortzi garren mendera arte lanean egon lantegi bat, errotagarriz egon zan amasei mendetik, ia gaur egun arte. Horain dela berrogei urte arte, martxan egon ziren, errota hauek. Hala. Eben gira, behar, beti bezala, hemen parkean baten gira, gauzak esplikatzeko, hemen eh, euskaraz eta espaniolez ikusten dira, eh. uh, pagoeta, hemen uste dut, pagoetako herria e ikusten da hori, eh. hala parkearen eremua da hori. Hori pagoetako paguet, eh, parkearen eremua ah, izan da, da. zen, hemen herria, hemen, Asestoa, seestoa bai. du gobernatza, eta Sarautzko zati bat hartzen du baita ere. Aiako eo pagoetako parke natural. Ba, oso bilburta Sarautik, eh? Bai. Hala, hemen, ura doa orrio, orriora sarar, eh? orrio eh? Hemen 3 erreka e, juntatzen zaizkio. Alde honetan dakau Mindiko erreka. eta beste aldetik da Giltzaiturri eta e, San Pedroko Erreka. Bo. Don Pedro barkatu erre. Eta ba, ura, urasko baita, beraz, zement, toki gokia da. Plako hola, Ego e, e, e, e, eta bai, baten egiteko. Hala eh. ere, horrein e, urasko ikusten dugu, baina leku honen izena, agorregi. Ezaten digu, agor. <gülüyor> Agorra, idora, leora, epska bai, batzera. Ez zegoela, inbest da horregatik, Obra hau egintzen, ah, ur gehiago izateko Urundik eka garazteko ere bai, ba. Ur gehiago gordetzeko, bi presa ditugu ah, Bost ubide, bi kilometros atzituztenak ah, bai, Ura bai. berrera bili ere egin nahi izan zen Eta alatak guztiz ere emezhortzigarren obraren ondoren Etzen martxan jarri burdinola Abazen ah, eta ikamaituko jatenik, gare harria dela Beraz urak sakzen direla lugean Bai eta eh, ere, da. ura galdu egiten da, galdu da Urrazpian azpian uh, izenak hortik heldu ba, bai. da. Beraz, hau martxan egongo zan, amaboz mendetik, amasei garren menderako tarte e, txiki batean. Ah, bai. e, hau eztan, martxan jarri denbora askoz. Errotak aipatzen direlako dokumentu ezberdinetan, ah. amasei garren mendean aipatzen direla laurgaingo jauna zen jabea, bai iturrarango baserriaren jabea eta gorreiko burdinola eta erroten jabea, baina hor, amasei mendean aipatzen zan errotak. Burdinola ez. Ematen du, atzedatuta gelditu zala, bai. erren hazi bendukot eta emezo hortzigarren mendera arte ez da derri aipatzen. obra ah, egin arte Beste teknika bat zurekin hasi baitzenen behar... Bai, da, edo ur gutxi zegoelako hai. petxatzen dugu Eta nahiz eta obra guztiagoin ura gehiago izateko hala ta guztietere arazoa a, gero ekonomia edo Baitare. politika aldetik burdinia beste toki batutarik heldu zela ere Baitare, da, gero gaztelak ere beraz plan bere burdinola eta burdin famatuak ere eta bizkaian ere yeah. mentora zein eh, da. zazpi ahian burdinola zeuden eta martxan egon ziren horiek bai 19 garren arte. Eta bordi nolen jabeak nortzuk ziren o, bertako nobleak? Jauna, edo, bai, hemen, gaunak, agorre e, laur gaingo jauna bai. zantzen jabea aurretik Oandea bendaino beste jaun batzuk Zeta onta son handia zen, labe bat eukitzea, ez edo Bai, bai, hauk jabetza hau ba, Gero beak e, jartzen zituen beste langile batzuk mm. Hemen, eta hemen bertan bizi ziren, hemen atzean daukau etxe, etxe, eraikintxoat hor bai, bai. Horreiko, baserria zegoen, eta hor e, ostatu hartuko zuten Hemen biziziren, zera hau ezin geldirik egon, no. hau gauta egunez martxan egoten zan. Eta no, no, no, no. bertan biziziren, Hala. udan gelditzen zian, ur faltagatik. Orain hemen bo, halako... Hala, ikusten dira, xare Turtukia, batzu... Turtukia... Hemen dago, Turtukia... Egan nahi du, Turtukia da, beraz... Uh, itzularazteko sistema da... No? Burburnia edo horregan... Doa ditzen da, zapatzen duen sistema horrek uh, mailu, berezi horrek uh, baduiz. E horrek du beraz... Honek uh, du martxarazten beraz. Bai, honek turbina. Turbina bat ezela oh, da. Eta eh? oi geldirik dago, bizten da. E e Pentsatzen dut, gerostik berritu direla, zurezko gauza horiek, ez? edo. Bai, au ja mez, eh 20garren mendean. Ba, hori da. Eh, Aldundiak gero sizunen ba, erakust, bai irakuste irakusteko mailakoak ziren eh, eh, tahamena ehotaha hiratzuen mendean Sarah, so E rota zarma idea uraren ertzea uraren ertzea da başa ti belzea nega dezu alea zetzea Oh uh -huh. Errotaz harmaitea, Xaberlete eta Lourdes iriondoren boz maitagarri horiekin, Harako eh? nostalgia minbera batekin, eh? kantu ederra eta zinez honkigarria eta bon, agian denek kantatu duzue. Eh? Segitzen dugu gure pagoetako egonaldi oek iran egonaldia, egonaldia zirratzekin bisitatuko dugu horko muntadura geitza, eh? zenta mistan bada errota, bada hola eta eniz gauza ikusiko ditugu. Horra, beraz, hemen gira agorregin, hemen... Eh, ...sajera, uh, lehen gozsajera da, jau, eh, ala gutxu, bai, xeura zera? Bai, bai, bai... Na, eta ungu sartzen gira, beraz, hemen... ...abai... Hemen daukagu... Ah, ...maioa... Ah, ...derako, bo, joite mailu gara edo burdin puska bat Zazpireun, zazpireun kilo eta enborra ondi batekin eta hor tean baliatzen zen hori, burnia ateratzen zen horatik, beroa labetik ateratako burnia masa, kolpatzeko eta mailua martxan jartzeko, menetak gau tira hori bat, skutoki bat honekin, uraren paso irikitzen dago horain, entzungo dugu orrura Gura sartzen, no? Hortura, ah, Gutxi jaizten, no? Gehiago jatsiko anun, ja, turtukia ziko zanboiltaka, yeah, eta ardatzak kolpazuko zu. Ba, ah, ba. Bo, ogoitara zinberda, zergatik jortzen duen, ere, beste burni baten gainean da hori ez? Eh? Ba, ingudia In, ingudia bat, eh, hori da. Horen gainean, eta hemen lagetik Ateratzen za? A, ta, au, ha. A, hemen zen, burnia, bero, bero ateratzen. Hortu, behar dugu burniarria. Bai. Burniarri Egur... ur, urtzen zen naberaz, biztan da? Ba, Urtuetzen hemen urtzen, ze urtzeko bertzian, bo, berdia mila bosteundago itamagoz ba. gradu. Ba. Eta hemen ikatzarekin, egurrikatzarekin, pagoarekin. A, bai. Lortzen zen egurrikatzarekin, mila irureun gradu. Horrekin, ba. masa bat bi urtzen zen. bat, alde batetik burnia, beste zepa zikinkeria. Ba, ba, ba. Zazpi ordu inguru o, egoten zen labean. Ba, ba. Eta labetik ateatzen zuten tenaza ondi batzukin, ba, ba, ba, ba, ba. Ta jarri maiuaren azpian ba, ba, ba. kolpeekin ba. zikinkeria zepa kentzeko. Ba, Azken matean karbonoa uste dut, eh? behizteko zeretik eta Burnia burburnia hutxago da. Hainera, eh? ba. Eta hemen dauzkagu horreko emaitzak, hau da ba. lingotea, totxoa, ba, ba. burnia. Horrelakoak. Burdin pesa bat, eh? burdin pesa bat, eta bai. horrekin nebis, handa, edozen gauza egiten, handa. Hoi hau gero beste burdinola txiki batetara eramaten zuten, berotzen, berriz eta... berotu, mahiu txiki bat egin kolpatzeko. Ta forma emateko gero hori da. Eh? Guk hemen eztegu egiten, e, ezte gu egiten burdinolaan egiten zen lana. Zatik lan hori ikusteko, jarri berkoenun labea ba. martxan ikatzasko, denborazko. Egiten dugu burdinola txiki batean egiten zen e, lana erakutsi hau da Berotzen dugu horrelako e, totxo ba. industrializtako totxo bat Hor ba. barruan biltegian daun beste labe batean ba, Auspoelektrikoekin, ba, ba, ikatzen minunan, askar askar beratu Ekartzen du ona, eta maiuaren azpian jartzen du burnia ba. Bae. Eta ta, horrekin beraz Forja Jo eta beraz Plaka batzu zuiten dira ta, oraka, ba. Forja lana bat egiten dira Ikusteko burdinola txiki nola egiten zituzten tresnak Eta tresnak egiteko da Eman duzun eh, eskoan duzun puszka horrekin Edo zen gauza egiten alda eh, Nabalak, na ganitak, edo izkorak, berdin Segak, eizkorak eta Ego egurenoko Aingurak da, da e bai egiten zian Itasuntzientzako aingurak ba, ba, ba, ba. Ilzeak denetarik, neno bai. burdinola o iturraranen baserrian ikusi tudgun. Bai. gero boornia boornia bait gauza zen etxe batian, eta nekasaritzako, ustonda la bai, la navesak eta gustietako, eta. Orduan hemen daka hau, mailua, ladea eta lade honenatzean bergamasa horma honenatzean daude uspoa hondi batzuk. A ber, begirako hori instant da, ba. Auspoak behartzean ladeari Airea emateko, eta Indarra emateko. Abai, abai. Oksigenua botatuz, eta aba bai, bai. Hori da. Hortzen, hemen baita ere, la, de... labea la, la berotzeko. A, sistema eko. berdina gau, da, eskutoki, tira dore batzukin. A, eta grai, ideki, entzatzen ta ta... Ho, ho, da. Auzpoak. Horre baliatzen da, uraren indahar. Hori sistema horrekin. Hori goiko turbina mugitzen da, eta auzpoak goruntz eta beruntz. Mugitzea. Ah, azki matean, ez pasioa, azki Ba, eh, pasio, ba aldak egoz, unen, ba, erabilpena, burdin asko egiten zen, gutxi, ala... Zen... Ba, asko, bakarrik burdin honanetan, huistu ez, honek ezun, etzan denbora asko martxan egon, ba, faltagatik eta bestelako araziongatik. Gerabazen, er, ikatzaren kontu hori, eganduzo pagoa, binan, eskualdeko pago guztiakola baliatzen ziren, eta ba, gieiegi behar. Hori da, hori da, pagoetan... Em, naista pagoetak hori pagotik hartu izena mendia vai. ba pago asko ez daude denak moztu egiten zialako moztu egiten zian denak ta, gero, geirin, gero geirin, txondorrak egiteko orduan hala no. ere 18 me mendean asmatu izan hori ah, e, pago motzen sistema pagoak moztentziran ah, enborrak hundiegoak eta zabalagoak sortzen zien ta dituzutena zan adarrekin ah, ba, ba, adarrekin bakarrekin ah, orrela pagomotzak sortu zian vai. eta pagomotzak gaur egun baleagarria ba ba, intxektu eta mm. onjo eta horiek bizial Gusten ez hemen txori, txantxangorri bat. <gibat> txantxangorri bat zartzen. Gure ikustela teldo. Gusten ba, da, ondoan, beste oh, gauza bat. Bestek gela bat hemen, uste uh, dut, hemen direla zerra erakusten da. Hemen, ba, hemen ez tegu erakusten, hau yes, berez ah. jendearen zati txita duten. Oh. Garaibatean zan biltegia eta hemen daude, tresnak, ba bordinola eta zaintzeko ba, hor ah, bai. dago labea lade elektriko ah, bai, bai, dago, izango zenukeena ikatza dago bai. eta bizt, ba artoa eta lemen gerutzenzu herendik orain ba ah, bai ikusiko gun errota e, bai ba duka le hartoa Atenu sistema ez hain komplexoa, azken batean, horrek, hori erabilia zen estetokietan ere, lako, agoa ditzen da hori ustudut, edo? Eh, e agoa zen, yeah. burnia, mas, ee ateatzen zana. Ah, hori uh, ma mailu hondi bat azken ean. Bai. Mailu hondi bada. Eta holako sistemak erabiltzen ziren, bestetokietan, edo, edo, edo, edo non, edo zeurazere ez? Ba, hau adibidez, zerrategi hidrauliko batetan bihurtu zen. Hemen mendean, ikusi zutenean, etzala posible burdinola baten emoduen hitza, ba. zerrategi hidrauliko bat. Ordo, ba. e, turbinak edo turtukiak erabilizian ba, zerra batzuk mugitzeko. Ba. Zerra gana idu, arbolak, emburrak, embakitzeko. E, e bai egurrak e, ba. eta... Sega, segeria bat ezkin. Bai, zerreria bai. Eta hemen, hemen bo, dida, bai. eta direla, Oida, da, hemen, hemengo burro horiek, bo, argizekinak di biztan da. Bai. Eta espaldikoa direla, metuazari sortzen da. Hemen kare eta gero, kanpotikan fijatzen dagoa, ikusten dira, e, burdinolak izan zituen, bi garaiak. Ikusten da, kare markatzen du amaboz mendea eta kare e, bai. markatzen du emezort, e, emezortzi mendeko Bala. Burdiñolan iskinako pareta horretan zizatuz bi harri. Horrek ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. markatzen du amaboz garren mendeko burdiñolan nola txikia bazan ur ba, depozito hori bakarri zeukalako ba, ba, ba, ba. eta are harriak markatzen du emezortzigarren mendeko burdiñolan egintzen obra hori. Ba, gero eki eta emezortzigarren mendeko bukaera nor Teknologiak berriak sartzen dira Europak guztian, burunia iteko bai, eta... eta industrial... Labe la, la sistema bez. Hoi da, industrializazioak inia oh. ja, atzerazuta gelituziak. Gure giren, hau galtzen ahalko zen hau, azken jana, salbo segeria hori... Bai, hau no, ya... Noiz no arte gonda segeria hori edo... Egon zan... Hemen sortzi garren mendek, medetzi garren hasi eta... burdinolak bai gontzian martxanen, medetzi garren mendera arte, ez zordea. Egitura aski hamdia jala ere? Baina biltegia eta biltekia honen atzean beste ere ikin bat dadukagu gaur egun kumunak dira baina hori izan agorreiko baserria eta hemen gora igotzen aldapan ditu ikusiko ditugu bi Bi ubideak. Eh, Bi ubideak eta aldaparoak edo depositoan. Zer, dute, hemen, hemen begilatokia, ba, goregi mm. begiratokia bai. Oh, hemen... Uh, Behen munduko, mistan da, txura bat, eh. Gero da, Gipuzkoa oso modernizatu zela, laster. Beretzik erren nendean, edo, eta horren. Ba. Boa, behinti goaz piskabatz, hemen... Bae, gipuzkoa eta ondi horiek, jari, gari. Ba. Irauteko eginak ziren horiek, ere? Eta, bai, bai, ahriam, heu, ahriam, arriz, ahriam arriz eginak Buta, Hemen go, bizant, eskaldeko arriak erabili direla Bait, bertako, bertako, bertako arriak Kare arria mendikoa, are arria kostatik ekarri da. Eta hemen iristen gea lehenengo ubidera Ah, bai, bai, Ubidez zarra izango ditakete hau Datorrena presatik Aria, junezko minutu atetara da presa bat ba, baitar, dozkagu, baitar Hemen baitar ez zapa huru aduzkagu, baitar Bistan da, hemen grau ur geldia bilakatu da bizka, Hori bata. da, bai, gainezka da honez, barun Eta hor ikusten dugu, hemen goitik, eraikina bizatitan Aha, Eskubitan biltegia, hemen aurrean bi, e, ur biltegiak Goian, auspoen biltegia, erdian, hor, turtukia Auspoek, auspoak mugitzeko turtukia, eta Pareta hundi hau, da ubide bat, koedukto bat. Eta hangoian? Ah, erleko foin bat hori? Listorren Listor. asiatikoen ah, abi bat. Ostot hori, botatu beharko dena? Bai, abitxatu beharko zaie, eh? nik ah, ikusi heleneu aldiz. Horrein ikusten maite da, horrein eh? bai. orstorik ez baita. Eh? Bai, baina garbi. Agian ja, zarradago ta eta ez dute erabiltzen, eguan lurra zpian sartzen dira eta ez dute berriz erabiliko Orduan... Ba, ba, ba, Gara nahi du mehatsua batako ba, Mehatsua dago Eta hori ahizku bat da Hori hainitza ipatzen da berotziarekin ere orain europari goiti tortzen direla Ego insekto ba, insektu eta bedekilako gesotasunak ere eh? Eta hemen ikusten da ba, nola dorre berri hau dan berria Goian are harria, ah, Eta beran karearria. Da. Ba, da du hemen gaztelu oten edo. Bai, dito, dai, bate, bai, bate, en... dorretxe moduko, no, az, bai dorretxe modukoa zaio. Bai. Da lantegi zare. Aba ba, eraikitzeko gustatuko zuen zerbait ere ala ere. Orduan arku honen azpitik pasako gea ba, eta hangira, ikusiko bai. dugu. Ara. 15. mendeko, hau da garren urtetik gutxienez zegoen, ur depozito bakarra hau. O, presa bat ezel, abena, ez baina ez gilego, ez da presa bat? Bai, en, biltegi bat, da, ur, biltegi, ur biltegi, presa, presa ba. txiko bat, aldaparo bat. Ba? Andapa. Eta horren, barroan, bo, horrein, da, or, ur jauzi horrekin, bai. oksigenua batako, arainak, ementuraz, ez? Ah, hemen hemen errekan bai, baino hemen, hemen, hemen igelak eta uandreak bai, arrainak ur biltegi hauetan ez. Ura gaine, ur jauzia dago, zer gaitik. E, Ura gainezkeak egiten du Eta nola ditzen duzua hemen uraren gainean diren Zapatariak, joo Egok, e chipazainak e Chipazainak <rekkah> Chipazainak, hagin, ba Chipak dira hagin txikiak, eh? E. Gaurik, ba, ba, hamen Abelentzat Natur gune egokia hemen Eberre behitira Bizitzeko, eh? Haldun Ur beltekionetan duzkagu Eumila litro Eta goian emezortzik garren mendekoan nah, Amar litro Auspoak martxan jatzen baditugu Amar mila litroiek amaboz minututan Uztuko da, eta uspoa gelitzen dira ah. Eun mila litro hauek berrogeita amar minututan hmm, Ba hori dena pentsatu zen Bai, azen. baina horregatik ura asko behartzen da ah. uraren arazua ah, Ba ez da, saso eguzietan ez, ez zen ura aski udaran gelitzen zian, San Juan egunetik, San Miguel egun arte ah, ba, Ekainak, hogeita, ah, iru eta lau ah, ingurutik, ah, ba, ba, ba. iraiak hogeita behatzi arte ah. Urz altagatik, ezo porra gartezituztelako. Bai, bai. Eztela, urte osoan, gau eta egunez, gelditu gabe. Sua zintzelako itzali. Boan jatsiko ega eskailera hauetatik, bai. eta hor aldameneko errota ikusiko dugu. Bai. Holak, bat zen, eh? beraz beti agorriko, agorriko Ola berezi hontan, eh? Hau oh, horiek uh, orain jarri adira, bai, ba, hau ek goian jarria ja, jende abilzekok izan da. Ba. Ara, jostengila, beraz. Hostia. Ah, bai, ginia. Mm, ah, ginia. Uxilu zure espelak badirela, hemen eh, espelak. Zu baue denpam. Ara tok. duzu. Baina, gaur egun eztegu jartzen martxan, itxita ukitzen dugu beti. Nisian, irek itzen dugu jendean baina bestela mm. itxita hoten da. Ah, hemen da, bizantzen ir, irina egiteko. Hori eh, oh, da, errota. Eh. Ah, lehen go, ira, errota horien... Hortzapena. Krystaleratik ikus jeitezke errotarriak, Goikoa mugitzen da. Eh. Ah, bai, bai. Goyan razbihia sartzen zen, no? Zortan eta gero, nondik ateratzen zen. Tau. An e, behia nik gustatzen turtuki aurak mugitzen duena. Ah, bai, bai, bai. Irinaren hemen bukatuko dut. Kaxa ba. honen barruan. Ah, bai, orizan. Ta lana senen lehengo sistema sen eiera e, edo irrota zainarentzat erdia ta besta, hori, bai. Sati bat errotaria lentsat. Ba, ba. Eta ba. gukume ikasleekin hori egiten dugu askotan ogia itera etortzen denean, ba, ba. gero hori egiten dugu goian jaisten gea bera eta esaten dugu oain ordaindu bertzaio errotariari gure ogia, da nola ordainduko diagoo dirurik etzegoen, ba o diru gutxia biltzen san garaietan, ba ogi bat ekartzen diogu, ah, to, ogi, ha, truke, ta, ba togiaren trukea, uh, ba dilingan den arku, peskantea edo deitzen zaio nei, ba, nola harriak gastatu egiten dian, harriak ah. beukaten marra hoiek, estruia hoiek, ba berriro egiteko, irina ateratzeko, ba ah. peskantea lotzen da, harria Arria mugitzen da lekuz eta ah, altzatzen da. Ah, ba, ba, ba, hori da, biztan hori zena. Eh. Hone honi voltaba bat Honehalako eh? bai, hori, bai. Honei volta bundan. Eskuzko indaja ez baliatzeko. Bai, honekin menzkuak eta Ah, ba, bai, gusten da, ba, da. Eta hola mugitzen da. Itzuriketan. Naiko. Ba, ba, ba, ba, hori da, Horrela mugiteko eta hautzen biztan da. Bai. Goi ani sarik. Oren jaltxikoa beste errotara ikustea, da bizitarienzat ah. martxan jartzen dugun. Oh, Hau zen, errota klasikoa garen dugu, eh? Bai. Hola, burdin ola errota bilakatu zen denbora beraz hori. Aldi berekoa dela erran ginen? Eh, aldi berean egon ziren. Burdin ola amalau, amagos garren mendetik. Emesortzi garren mendela arte, Errotak berriz 15, 16garren mendetik 20garren mendera arte. Za eta holakoen uh, bisieraztiko toki txikiak gobatutan ere egiten altziren, pentsatzen dut hau zen. Ne? Ba, ba etzeko bi, bi Ba, baserrietan ba, eta erreka baten alboan baldin bazaudioen. Ezki izan. Jo, ba. erreka baten alboan errota bat ere egiten. E, errota txiki asko baziren. Ahian 24, pentsa hori. 18garren mendean e, eratu zian errotak Artoarekin batera. Hartoa ah, ba, ba. eratu zanean, baserriak edatu zian, errotak edatu zian. Ahi han bakarrik hori ogeita lau. Gipuzkoan, irureune errota. Pero ur jauzi hau e, naturala da, ala oraino, oraiak eda. E, ba, e, hau da, ur depositoak nola gainezka egiten duen, ba, ba. ura galtzen du. Ba, hori, ba. Eta ur hau, eramaten da, burdinola aurrean dagoen, ur biltegi ba, ba. Ur biltegi hori da, guk ikuziko dauen, errotaren, e, Errotak behar duen ura dagoen lekoa. Ah, ah, ah. Beheriko eguitza hori, zer zertzen edo? Ah, hori da, Oan errota. Huan ikusiko duen errota. bidea hau jarraitu ezkeo, ah, okay, okay. beluntz, errota gehiago. Hau lehenkoa da, hau, eh, hau edo ala da, Hau da lehenokoa, errotaren garaikoa, bere urbiltegia da hau. Za ehotarzuak bandira urean ere. Bai, horia moldeak eta egurrak dira burdinolatik ateratzen egur zatiak obra egintzen garaia. Leno garaibatean baita ere hemen gorde zituzten itxasuntzi batzuen aztarnak. Burdinola honetara lehen len ezandago bezala Bizkaiko burni harriak atsezan eta hori deskargatzenzan Orioko portuan horiokoportutik honeak atzen, Or, horiokoportuan e, ondoratu zian bosti itxasuntzi amasegarren ah. mendekoak, eta harrekin batean burniarria. Ah. Burniarri kargamentu hori beharrezkuratu zen da, daukaguz e, kumunen atzean. Eta itxasuntzien aztarnak asira baten hemen sartu zian. Hurean e, ur, kontxak bat zenbait ori da? da. Manzula, hori baina kero beste aldundiko diko piztina batzu eta da eramantzutuzten. Ah, baitare daude hor horiokoportuan aurkitutako burni ah. Zotxo moduko batzuk, baina ja... Eh, Errezerba bat duzela azken ben, eh? Bai, baina ja kapa bat sortu zaie burniaren gainetik, ba, urarekin, ah, reakzio ba. kimiko moduko bat... Ah, eta burrnia ere handa zumeita. errotara Jatxiko behar errotala, baitarik beste gorostia hondi bat. Bi ah, Ba, ba, eta ega dira espele derrobat honek badua dinamdia ola meki meki honditsu metira espelak hau elizarrak izaraka a parte le mitz santilar la دونك skate mais daude hemen ningunuan aur hemen bi rk Aude na pagoetako Naturparkai, hau dana dira, pagoeta da. Han o... aurrean beste errota bat eta aurrera da beste errota politxi bat dago zubi batekin erreka gainetik eta ezpurita o... hemen bideo honetatik iristen da manterolako baserrira. non dagoen pa beste parkinga? Urbazter guzietan eganduzuen bezala egiten arbaitira bai, bai. hasi goiera e ura zeon lekuan errota bat eraikitzen dant. Agokegi. Ara beste Beste bat hemen, eh? Ta, wow. Vai, hemen eh, bi-bi errotaz, Bai, eh, eta horre da, erakusten dugu bisitariei, ah, Artoa... <laughs> Arto irina hemen. Arto haba. irina, taloaren zat. Ah, ba, ba. <laughs> eta hemen berba da? Garia. Garia, ogia. irina, ogia egiteka. Ah, eta erakusten dugu nola honekin enen garia irin honekin nahstuta dago ah, sahia ah sahia ba ga, gari irina churia baita hori oh, esagutzen du baina honekin beraz integrala integrala eta nahi bademo komple bai bai o guia churia irina garbitu ba ah, baiarekin hori ah, hori oh, da ah, baiarekin irina garbitzen da hola eta gelditzen da sahia beraz hori eh? oh, da goian sahia ta beian churia ben hala Ostako dira errota zainak edo hiela zainak txuri askotan, eh? <laughs> Eta errota honeide, bai, deitzen zaio isilla. Errota isilla. Ah, zaratagatik edo isilla. Bai, zer honek besteak ez bezala daukan sistema, leba honek, kolpatzen kotea, ah. oso isilla da. Normalean errotak zaratatsuak izaten zian. Ah, Errotaria ah, ah, ah, kanpoan baldinbazioa, jakiteko dena ondo zijoala. Hone ah, berri zaralta gutxiago atzatzen du. Esaten da, eh, errotau isilla bihurtu zela ba, eh, Frankon garaian. Frankok sortuzun <risa> Servizio Nacional del Trigo. Ah, Gariaren gatik zer gaur da hindi behartzen. Ah, eh, jendeak izkutatzen da gaur Hori da, izkutuan ah, egitea omentzuten hemen lana. Ah, Horregatik ah, ah, isilla ez zelo. Errota asko zoden hemen itxita. Ah, ah, Aba, ah, hemen nola errota danak zeintzian kontrolatu. Orduan horiotikan etortzen zian onea guardia zibilak, ba, begiratzea ber, ah, zeintze on edo lanean, ah, eta konturatze zianen horiotik e, onea zetoztila deitzen zuten aiaara, aiago telefono bakarrea. Ah, eta aiati gazte bat jaistenzan korrika, esplikatzeko kontuz es torriko dira. Bai, eta itxi eta denak alde egiten zuten. Ah, bae, bae, huri, oh. Denbora bat zitako kontua horik, eh? Ba. Bego baita ere, irin hauek harriak izan dugu gastatu egiten diala. Alexan ah, Bexame... ah, al bai. Aldatu ber dira. Aldatu edo altza berriro. Bai, beste ah, sistema hemen makill hauekin. Ah, bai, bai. Ez e, sikker ditugon no burrisko sistema horikin, eh, beratas. Bai, bai antzekoa Ola. Eta harria altzatzen zen. teknologia finak, gara, pentsatu ba, behar. Zi, ba, zi, ba, azko pentsatu behar. La, lana ezteko betu ez. Harria altzatzen zuten! Gero, gero gauza bat, uh, hezeta suna hemen. Ba, asko. Oduan uste duzu, hemen e, irina ba, eta... Ba. jaten. Errakusteko? Ba, errakusteko, animali ematen oh. diegu gero. Ah, ba, ba. Eztegoo jaten. Hori, harria orduan gaztatzen zian ez, harri pusketak hemen bukatzen zuten. Ah. Arrihautza. Ah, ordian kontosor da. notatzen harria txuria dela baino. Ah, Nafarroan harriak eh, lizondo inguruan da harriak errota harriak gorrixak zian amaiur ah, eta diferentziaik Irina zan gorria. Ogia gorriak jaten zuten. Arjia ah, ah, ah, jaten zena. Bai. kale biskat. fina fina de la da. Bai, sta kalte garri sobera. Ba. Mineralak. Ja, bohala gena, Ah, Zamporieta, hola, hemen, bo, hau ere lehen goitxura biztan da, ez e, bai, da, kanbiatu hau egun urtez, pentsatzen dut Bai, egun ba, urtez ez, igual, igual. Gero kisua errekin pintatzen ziren al muroak, eh, hori agire da. No, kare hau txar. Kare hau egin edo. Bo, gero, se, bo, zer, hemen erabiltzen ziren, pentsatzen dut, hemen. Bai, bertakar, bai. Errekakoak eta... Beian ikusietzak dezakegu turtukiak, baita ere, bit turtukiak. Ah, ah, ah. Jendearekin etortze ganean ikusten ditugu lehenengo turtukiak eldirik eta egiten dugu proba esanez bat bita hiru martxan jartzen dugu eta ah, ah, ah. jendeak susto hartzen du. Ura nola indartxu bateatzen ah, da. Urak nolako indaga duen bai, ez ezbai, baita konturatzen dugu. Ateratzen dago, mendikan indartxu ah, eta badai. turtukiak azten dira bueltaka. Haur ah, uraren zei ere, honean jo iristen dira, eta badai. azten burnizko eta arrizko turtuki horiek mugitzen. Ba, Zinez, ur garbi-garbiak direla, randukom zela ahiatik endodiren ur horiek. Mendiko hura dago. O garbitasun berezirik badu, ulako... Olako espaziuek, edo entretainitu zikinkeriak sartzen dira, edo logia, edo... Bai, irizten da, gero huri asko egiten duen lokatza eta azal eratzen da. A, ba, muntat dura, bo, gelak e, da, eh. Irak handen boretako, ez eh, da, muntat horiek oso osoan da txikitzea ongi da. Gendeak interesan dira gertzen du, pentsatzen dut, eh, bai. orako. Egalduak, bai, ba. denek ikusi ditut txikian, orako e, errotak edo iherak binean, orain Ja, eta bat emat, ganduzun bezala Frankoren garaian baliatu zirela 1200 eta berroita geroztik ez dira baliatzen gehiago, errotak edo eh. Bai, bueno, hau egon mm. bai, 1200 irurrogei gehiago arte bai Hemen mm. bai, inguruko, bai, elduek ezagutu izan dute hau martxan Ezagutu zuten nola hartua mm. ekartzen zuten ona ah, bah, bah. Nekazari, nekazari edo labo ba, gehiago baitzen edo Dua berrogei, berrogei damar urtea, un martxan egon eh? errotak ah. hmm. Ola, txiko dugu hurari, bere bidea egiten beraz, eh? goi txulia egiten horik Minesker ez eh? uri eta eh? Po, beti galde berdiniak dituzula, eh? umeek, umeek, jo lasa, bezala hartzen dutze Ola ko, ez asmatzen alede, nola egiten altzen denboran eta, eh? nola diregatzen ikusteko leno edo orain ez dela NRSA 3 edo Kanaria lortzea orain berri dana poltetan e, su, e, supermerkatuetan dana polte marruan edo kitzuen beren baitarik egiten direla eh benan e, jakiteko nondik datorren dena ba are utzeko dugo urari azken hitza eh eta horra hor tanusten dugu gure pagoetako bisita zinez eh, eskertu behar dugu eh? horren hainitz gurekin egon baita zirratz orko gida eskerrak ere itugaran etxe hor hori muntatu duten guzti eta horko langile kartxu eta goxo eri eta bistanda, gomita bat bisita bat egiteko zinez egon pasa egiteko toki da naturaren ezagutzeko eta gehiago maitatzeko kaxone bat gaitza kasu batik eh? bendutik horne guhuntan estenda doi bat eta primaderarekin bizanda da ikusteko gauza bat, Zikoku beraz isilik natura pausan. Izan untza bestaldi arte. Maiite ditut maite gure bazterrak lambroak hizkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Duan naten bai naiz Hizkutukoa nire baitan diren bazter mirre esgarriak Gure baztejak naturari eskaini emanaldi bat.